Arra txaldeon entzule guztiak Makarela zuekin zerrikituta duk zailoa Aztelena Bion grabatutako emisio bat Duzu hau. Zeren berez gaur egiten ari naiz Aliz ikan bimila maikako urriaren zeian Osteuna da txaldez Aldak eta aro aldatzen ari da Kaixkartzen demur eualdila Aroak beltzera, okarrera Eure pixar bat omen dugu Pixka baino gehiago asko Azei dortia Lehorreri galanta Bueno, esan bezala hongi etorriak Antxeta errateko entzule maitiak Laroita fm -en. Ondar entzuteko Edo bestela badakizia Laroita mar puntu bost Iparraldean Eta idungo txingut Ibadionetan, eh, be bilasoa eskualde Eh, jauna bibia makako riaren ez amarrean ez zuten hariko zate ipar horretzero eta gero albistegi eta gero hemen diosala hemen albistegiko lagun naiskidei eh, bueno, txanda, eh, orain pasalekuko eta nere chanda da hemen eh, antzeta irateko beinetatik erremezela zirikitutatik saioa tamakarela hemen hemen dago ei, hemen dago gaur gorriz gorriz eh, zera bate nik gorri batekin Eta ia lusatzen daixoit baiti, ja dena gotz, gero ez da luziego da bai, baina nabena eta esan bezala, eh. Beltzera aroa, baina gu astrena izakit asteago gugu onera fango den ointxo bertan, asteburu pasa baita. Bueno, en Silocybeneako bakestetxatik irratia kokatzen den Tokio honetatik, ba hemen koitzen dugu zenbait lagunek ba gure programatxoak eta zeuei eskaintzen dizugu ba antz eta irratiaren laguntzarekin estimatu atsol eta ba hori edatzen da hemen gure baila honetan, gure baiara honetan, gure eskualde honetan, gure etxingudi badi honetan. E, noraino iristen den ez dakigu, baina bueno, e, gazteluatik hasi, Santelmotik, Igermuturretik eta pum, ez dakigu Lezoino jartzuino ero ez dakigu Donibane no ziños jaiatzen denero iristen den edo, ez, osokoños edo urruñeños edo. Meñean bueno, bailara honetan bai entzuten da eta txapak ez dizut emango baino, sarrera e, gisa, aurrera pen gisa zera bat emango ditzuet e, mm, bidetxo bat edo zera bat lerro bat, endane bat, marra bat ba, bertatiko fateko eta, bueno, esan bezala ondarbiko kutzukeria, ondarbiko historiak, ondarbiko pertsonaia ondarbiko jendia, batez ere, jendeeldua jendeelduaren izkera, itzeiteko era galdu ez dadin, ez galtzeko nola patxere, nibiltzen juteuden euden ahosko hausko ondaria hori, ba, es, nola bai, ba, nere graba bai ekin falten aiz, eta lau jolaz euden bizilak, no ba, detortzen datoren bezala. Eta nola ez, ere beh, berri, ematen du, ondarbi gertatzen diren berri, ematen du nere, nere gaxan, nere gixara, eta, bueno, auditurin berri bat estena entu berri, dugu aste honetan. Auditurium hori zaspiron pertsonentzati xeritak, xerleku ebat ditu, zaspiron batean. Bueno, hori gero entzungo dizia, mengin dudan grabak eta batean. Eta bertan txistulegen ontziren, e, igandean, ateirik egizantziren, ordu erdiro dolo izaten zen, eta bueno, an, edo zein herritar edo kanpotar, fan ager zitegen, zait, eta sartu, ikusi entzun, eta ura dena, ba, ba, berri aden auditorin berri hori, ba nola den jakin. Zerrekitu guztieta dizartu mitzen, eta komunien, honitzen eh? ere, us, berri usai hori bakizia ba, baino txukun txukun, dena garbi, garbi, zabal, zabal, hiduridu, bueno, eh, erreian hiduridu bai, kurtxal txiki bat, bezala jarri digutela, ba, zede moduko modu badu bat du donostienen antzera pareko, ez da gauza bera binyon. Ja, un día la barrendez arteuzkero beste non zirela. O sea, len horrezbait zen deuses, eh bak gisa aldian Matxin de Arzukoalian Elisaren, Elisarekin bat egiten. Eta bueno, aste honetan egondu dire txin pintxo zeraketak, e, Euskal Euskoelerriko pintxo e, Zera, chapelketa edo izan du dugu. Eta aurre igandean ba izan ziren ateidekiak eta bertan baski faia berbatza, ba ordu laurdentxo 20 minutu 25 minutokoen esk, saioak eskaini zituzten. Eta zailo txoak, ba, ba, denbora pixka batean ur, orduro, orduro, orduro emantzituzten, bai eskifaiako abez batzakoak ondarbiko txistulariak abiluan fanfarea, eta ez dakit beste bat, gelditzen zaitan hor. Baina, bueno, dentsat ateirekiak, ba, pixka bat ikusteko, zer nolako eraikin berrian, eraikin berria jarri diuten, eta zertanako balioen, eta ze gaitasuna duen, eta aurrerantzean zer. Eskeniko digutean, ez da. Bueno, hori den atxaume izagarzazuk esan zidun. Nitxaume izagarzazue liburu hemen daukat. Jakin ondarbiko eh, zinegotzilla dugula, kulturreko zinegotzilla, haute txilla. eta, bueno, bere, us, bere berak egin zuen lana eh, ondarbiko eta irungo euskera liburu hemen daukat, beti izaten duan besela, uler dezazuen, tarteka marteka, ba, elkarrizketetan, itzen bat edo beste ulertzeko, ba, Nikun nahi ta nahi ezko bat e, Da bere, liburu hau, ondarbiko eta irunga euskera, txomintzagartza zurena Hau esan ere, esan Facebooken, onjarbiko hitzak, sare sozialean, onjarbiko hitzak bidekin zartu ezkero Bertala unxar batek ezkegitzen dituela, zintzilikatzen txula e Ia egunero egunero, zintzilikatzen du hitz bat, ele bat itz bat, argazki batekin eta argazki hori horren esana ja gutxorara on jarbin, ez? Gaur txarki heldu da, txarki. Txarki da, pues gaiskia jokatzen zerbait ere txarkia dizera. Ongi, ongiren kontrako guztia txarki. ez chablits shushen, san daiteke. hori bueno, alibi de modo gixara. Onjarbiko hitzak Facebooken eta oneri sarrera eman diot, jada isildugo naiz. Ni esban protagonista gehiago makarela iso zaitez, fun zaitezue gatsak astinduz. Da, cum, on, the Common Field Noise a bestia jarri za zu, perla rockero hau. Noa dizkideak orfandal gure misiko mm, pastilla puzka Antxetamina saion izaten genuen bezala Antxetamina pastilla ezaten genuen bezala Gerra saiori lan batetan Antxetairatetik emetitzen da goizetan Goizero Eta bueno urtea dara matza, eh, urte franko e, ba, ba hori, hemen kurtsaleko kurtsal berria ondarbilean True Ez bina, ez amor, ez bineza. Bueno, hemen nasi, nasi zaigu gauzatxo bat, e, bai, itxein beharko dugu, e, iragarkiak pasatzea, zer den ara, bueno, desegituratu inzitzaigun pixko bat gure Maia hemen, zeren guk hemen itzeiten ari gerenean, ni egiten ari nahi ere eskua, fadarrakin, gotxi eta betxi eta potenziometretik din gotxi eta baita ere, sagu, saguak klikatzen, klik eta klak, eta zuekin blagan batera. Zenba gauzak egin ditzazkegu batera? Zertak izote zen, zen bateko gaitaz du dauken batek? Ba, sortzi mila gauza batera egiteko. Igual denak erratxe er, eta erdi purdi, erdizka. Minion, bueno, zailatu behintza, zailatzen gara sei baitona egiten. Ba bai, en, hori eh? hemen hizketan ari ginen eta esan dizuen bezala ba en sera berria. Momentuz usaiak, usai hona Berri usai, ez da Egurra Berri usai, ez da, atzoto, komentario bat Aizai, erra kursal berri Jarrisi uten, Bueno, horan inditzen, zarreran Igan de ontan izan du da Alizik kan de bimila maikako aurriaren zera, behatzi zen Zerabai, zera zartu gaitezken Behatzi es, bilatxo rolo Ixaita, lareun Ixaita, lareun Ixaita, saspireun arte Eta saspireun arte zutik Miquel, me barren ajar y con él, Bueno, esa es la misma. Lauré un persona a echar y está. Eixi... Lauré un no a echarle que. El... La guilleta a chutar y que nos aspira un bat. ¿Vale? ¿Vale? Bíl... Trompeta, vaya. ¿Abiño? ¿Abiño? ¿Abiño? ¿Abiño? ¿Abiño? ¿Abiño? ¿Abiño, a ti? ¿Abiño, a ti? ¿Abiño, a ti? ¿Abiño, a ti? ¿Abiño, a ti? Va, está aquí. Improvíxate con el piscuita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Está aquí? ¿ eta orri guk itzasetzeko, sentitzen mere honen sagutzen dugun eraikuntzaren atzeko aldia da. auditorioa edo areto izan da. Hemen gaurrean. Esan dutenez 1200 metro ditu espazio honek. Eta guk gaur ikuste gaukera izango dugu, noski, hau. Ja, dequadian izango du ensaio sala bat eta bueno, tabellinoak eta horrelako. Benvenidoz, estamos en el... Bueno, chomizan hartzatzu zinegotzia, kulturako, zinegotzia, andarroiko kultur zinegotzia, otexia. Arsalpenak ematen eh, ari da, eskeras eta erderas. Ba, auditorium berri honen gaitasuna, musikaren nondik norakoak. Ta bueno, ni hemen txego, bertan, komunak kauzitu ditut. Hemen dago, komunak nio edarra dago, eh, nik ospain dutortik oain txistulariak mi meen jamaikako horriaren bilan gaude gaur eta txistulariak hondaribiko txistulari batzuk ba, ordo la ordeneko emanaldi txiki bat gudut, eh amabia ordo gutxikatik, amabia bitart, eh eta bueno sartu eta zerrekitu guztetatik eh, makarela ba Kurioseatzen da, pixka xirik atzen. Bai, hor barrenaren bilen, eh? igan deontan, eta eh? e, irik iak eh, ondarbiko doelak, itxasetxe berria auditorinun, atzeko aldien, gibelin dagona. Laureun pertsona iser iak, bat txutik. Eta saltzen ari da, eh, kultur ekin tza haunitzeetako, eragustetako pentsatzen dut, oholtzaret, agertoki oh, edarra baita, abez eta antzes eta ikuski txuz, ikus, entzunkizunak ba, ki zunak edo gosatzeko edo... Batu desutek gauko, gau denako, ireki ateta, ateta irek... Ati irekitako... egin du montajia, audio-bizual... Teknikariak zeudenan goian, goi goian azken... Atzeko aldian eserlekoen azkeneko zeheran, hor badago beste erabate hemen irratian bezalako zerbait eta antsez antsez zeuden gauza bada pizkat gero hemengo teknikaia etortzen danean ta pizka ja, kontrolatzen dunian guztia orduan beraiek geldituko dira baina baina hasieran hasiera batean go hori da hemeniko zaio hori da hori da bai ba bueno si que ondo ondo itorkoen ondo segi hori teknikariak entza den eta diosala gurtu ni eta esan nien, a zer se ekintza segi eginkizun zeukatenangoian eta bueno estan bezela antzeude mai guztia tres uf ikusten ikusten baditzuen beste botoi txolateko señartekete baina eude kantzi den beste norbait ekarriko dute etorko da edo beste teknikari berri bat eta ari irakutsi, erakutziko diote No da vida bien gustia eta, bueno, txistularia no es así que agurra edo onki ematen denei. Tamen hitzmaz eraikuntza ere bai, arkitekto batzuen bai, Bueno, bergen jende asko da, guzti hori gauzatzeko eta pizkatarxo jo joan da. Nik dut Piskata horreago joan da, bat txistulariak entzun ditzazke gula. Aber, ba, aber, aber den. Ba ez, ba, ez dakitzea arraioa pasasal, pasasal den, baina hon ez, di, ez, da, ez da, ez da posible. Eta negin da. Bueno, ba, abesti bat. Ega, ba. Ba ez, ez da, re, ez da. Ba, aber, matxinatu, matxinatu, zein ari nesait matxinatzen neri. Aber, hasiko bera, abestia jartzen. Eta ondoren txistulariak entzun gotiugu, bale? Abestia, gugela jendia. Erreko jendia eta guretzat egin badu zute, hori? Sarraitezkez da. Mm, venga. Lur jota bazau de Zurekin gaituzu Kale etxerik gabe zurekin gaituzu ez batuzu ikusten norabide argirek urbildu tal kartu zaitez guere hortan gabiek ti vi ti vi bat zaude gera jendea, herriko jendia da guera jendia, beti bizirik egongo guera. Herrian gera. Bai, Hau, aspaldiko abesti bat ilozibe enean ekoiztu zena, eiztena hemen lagun Ariski talde talde bat osatuenuen, beste taldeko partaideak ginenak eta holako abesti, bueno, bertsio bat da dago, eh, baina hori ekoiztu bueno beste abesti batzukin batera. Eta hain pixka bat eh, lehenera itzuliz, ba hori, eh? Txir, eh, txistularien emanaldia. Nik uste dut? Ea, haber. Ez. Eh, azken gauza bat. Eta, azken gauza bat. Eta, azken gauza bat Eta, gero, egoki ikusi eskera, benigatera, edo bezala, koliko atletik. Ja, ateratze gaukera. Takango jarri dugu, orango badarratikik bat. Norbatiek, sugerentzearen batei gai bado, guztelago komentariaren batei gai balin bado, izango daugera abitian zea, bina unparo bertan jasat gai balin bado, ba, tokeran ezo. Min ezker, zuek markazuk, den bora. Ediitorn berean kurtsa txikian ondarbilan, eta idekiak eta txistularen emanaldia been akustika pixka bat ikusteko ze akustika dauga nola entzuten diren gauzak txistuen nota melodio horiek eta dabalarenak eta zeana hasilboienak eta nolako zera daukaten. Teknikaria korboien egun goziren, ba, begiratzen egin zuten eta ikustena ba, hemen dikola edo ala, eh? Mino gu, gozatu dugu, gero ondoren jarriko dugu bestea besti jo bat, gure txistulariena, ze du. baina nik uste dut, e, mm, ba, bestea besti bat jarri beharrean agola, eta jarriko dizuet, lehen jarri dizuet guk gera jendea, eta lehen jarriko dizuet ater bat. Ondar biko, zilo ensaiatzen zuen jendeak eta jende, jendeak talde, talde batzutan jotzen zutenak ensaiatzen zutelan, hemen silo zibenean beraiek elkartu eta hau atera zuten ere atera bat hemen aguna. berradak egiten nituen gara <laughs> joietan hemen eta, bueno, altera arron bate, eh, baino guk gehiago espero benuena daldi aurroak eta jatu e abesti hau, eh, hau zeberdan. Eizu Ei, entzaz irregitutatik, antxeterrotetik. Garo itarriatzi puntu saspi eta silo zibeneako. Eta Ataritik, kaixo. Eh, Soon I'm yeah. sorry. Yeah. Haman Sire jantzila Hantzi bobe Enbantzu getiro Txuazkeruan Etzeak konturatzen Gainik Bora irago dela Eta gu misikoak izan Da iru bazi Eta iru bazi Kaini beru atzuk Botatxugu idorretik Aroiago jefakit Eta michi erdu izan dena, izan du da, Muxa eta errat. Niri jo ekio, Digarren kainera tenk eate Eta tira eta tira, oker, Eta tira, tira, punikua zurda Tenk, tenk, tira, tira Xala bardoatekin, atera Dut, arra jaundi bat Orille farrak Trabatua mentsen Trabatua mentsen non bai. Larala, la la la la la Ganikera larala. la la pozitu zakoa makila dar poska astuna eta ishutchu ishutchu ah, eta surdateng atesuan ah, ishil mishil tera mutin a ah, la sasou egurpuska esugar la la la la la la la la oh la la la la la la la la solo tengo tesuán per per inyaka era ameste eta saria e urpusgam diu kideak hori hor nirvana genuen eta alde bat izan du beraz beste beste jo jarriko dizuet eta deiari oraintzen joa eh hor basada danizkin eh oraintzen joa vale gain arte eh? e, bai baldeia korrela zuzeneko gauza dira hauei ba batean bote pronto eta hori izan bar dizuen ez da ezer, eh? ez da ezer pasatzen ez da zer gertatzen musika jarraituko du baina ze notako motatako musika ba huxe eh? hemen visitari batetorri zaigu hemen silo zibenean, eh, silo irratira um, ba, zango du, zer ez du zango, hau, es, niorrek estu entzuten, ez da, entzulemaitiak aizago izkiman, arratsaldeon Arratxaldean, bai, baina noletan hau ez dula inork entzuten? Bai, baina ba, antxetai rateko entzule guztiak entzute dute, baina zula zai, esan handezak gula nahi dugun guzti, jai txien ez direla enteratukota. Ba, laizter, laizter ez pedo bai enteratzia. Zerrikitutatik, non eh? Nondik ezango ditu, hauza. <laughs> <laughs> Iskinetatik, baina bueno, zein behar duzio orain. Ba, gizute bak ez teitz honetan, e, silozibeneako aretonetan, buruk, biribilgun biri, biri honetan, ba, haukagula dutxa bat, eta komun bat. Mikkel, soaz. Gero torre, gero itzaingo digu <risa> Ai, bargatu, bizkin bat, man, faltzain pillota Horri moztu daiteke, bueno eh, Adizkideak, torre zaigula Eta hemen solasin, eta norez Poz bat, eh, bisitake onge torreke izaten dira beti Hemen, silo zime neako eta, bueno Guk eh, eh, Hemen Funtza, bau Xerit hemen, toki gehiago gere, gere. Torki, Toki gehiago dukar <risa> Gaspar! Ni, Gaspar, bai. Zer bat urte Laroita bat. Laroita bat. Eta oiagurreta, oiagurreta jaizubiko, gaizubiko, basarreien ja jaioa ezera? Hai. Anai, zenide gehiagoza ezte? Besti iruarreba. Iruarreba. Eta hile izarrena, basti. Ez, ni, hiruarrena Iruarrena. Gaztego bat. Gaztego bat. Arreba bat. Eta oiagurreta basarre iartu ben, iartu ben, ero arreba kartu zinan. Hau, neia, ez diztoka tzuki gain. Erantzi esaskituta. Ah, bai. Ta ah, bestige bește finge tokatu eskitera. Ah, ta bestige bai. Arreneko ah, bai. osi ez esku utzikafan. Es es, es, es, es, es. Izan zuten haude ba, bai, ben ben, itzi ben pizukintan hori ba, Bai. Taik galditu intzen hemen. Ba. Nimen men galditu niuen, hori nauzi, nauzi uasa, uasa masterra o besera besela. Ta oia gurreta basarren izen aun ondik heldu da ba. Bo, ez Xaiskiwelen, xaiskiwelen mailan gaizubi auzuan eta eremun horin odetzesaio tokillari. O lurta o lurteko terrenuak, oliurteko terrenuak. Ta asken basarreia da, segurua goiti fanta, eh, es, alegi da. Ba, estetutzen güine den. Estetutzekoa. Ba, estet 2 junioan zalduistegin da oi kampo gara hartu ziren. A, gartu ba, e, kampo ta gara hartu dire. de gol, campo de de gol beren araun pizkavat baixa aldera aldera bai. pizhar bat. Ezan Gaspar, Gaspar, se ha bizena txokik? Eh? Se ha bizena, izena eta bizena, se ha bizena txok. Apelidua? Ai, apelidu, deitura. G Gaspar Ola Zabal Martiarena. Ola Zabal Martiarena. Iruarreba, tai mutile bakarra. Bai. Tai oia hurra, oia hurreta, iker mandu. Gazte-gaztetikan, baratziak, behiak, txalak. Ne, a, mala urtseteko iride gertu, nantai de jaten juen. Abai? Bai. Horduntas, porti joan iridekin. Iridekin. Gurdille egin leherak? Bai, gurdille egin. Hor kamionek nio kamionik. Tiko hortzen... Eh, <risa> ogoi bat urte gino... Mehetzi ogoi urtezen ditzuleik... Jemez ejertziko kamionokat ah. Eta eze, txofor modulo? Hor du, jen eta itzai lana inu galdu. Ahi, izartzen joan jamen, den nuen, hai. ahi. Aitxuen, jemez, haaituen, Eherriztego gerri bitzuko kamionak. Aha, edo zain baster guztieta bide guztieta bidezio eta turist ditzen, ja, horiek. Ni ditu eh? Tipo bai. Eta hori bilonen zuek hausuan, Erem honketan gurdilleak inibitzin. Bai, gurdille karrua. Eo karru ero lehera. Bai, eta lehera ere bai. Lehera bai. ere bai. Ni kuku haitxin lehera gozogutxu ili duk. Zer desberdin, lehera eta karru eta bai. gurdillean hartia zer desberdin. Zer da lehera eta zer da gurdillean, zer? Diferentzi badal, gurdillean hartia, no? Gu lehera duk, gurdillean kurtsitzi izango zela, azpillen gurdilleatuk eta arrastak abatnen bat. Ah, hori duk lehera. Bai. Eta gurdillea, gurdillea? Gurdille duk llanta, bota, bota, bota, bota, dana, Eurrekin eta burre dinko zoketatu Bai, eta karrua du berrez Radi ju, zek, dio, bai. le, zek, aige, urregin, Arre, juk, bizikliten nolizat jo Eurrekin, raioak Eta horri ditsa zio karrua, karrua. karrua. Karru dik firliak radi juken Oiduk. Lera du? Lurin arrastaka, lur, lur, lur, lur, jarrik zeti, zekatea bat Eta pertika bat, eta irigetxe eta arrastaka bat anio du E, Eztuko ikatxarrona Eztuko ikatxarrona Emen oso gutxi bildi duen Ibiti duen babin no oso gutxi Zuek egin bat, ibilki izin etan Gurdile ero karroa Gurdile ero karroken, ees? Eh? Ba, egu, tasportuan, Ka, tasportin Irunea, leutea Leutea non zio, kori? Leutea zanjango muen Gastarroz baldak inundu haitxukat Baina, gastarrozan itxu ditu Baina, bueno, ara jo, haitxukat Han aterin urte, zei Jumla urtein haitxukat eurratetzen Seinen amonarri zentzat, errenteik amezketeko papelero geurratetzen. Ha, eurratetzen. Rolua. Orduan, karriatu iten zen duten, eurrata bai, zurtako, ondarra eta zenai. Bai, bai, bai. Bini ungeienaz ematen zen hemendikara sekarriatzen karriatzen zen duten, ze izaten zen samarik, ze e, oikun ordon, ero. Orduan, panaderuke zurtuko eurri behar zaten ziteken. Ha, ha. Zara, panadi bate, zea karro eurra zurtako. Ha, Eta lotu, eta, eta non ibakitzesenuten eh norbetarren un o beste materia hartuan an, an osella entretu eta zuek ez duten lan horik Mostu eta askotu Moztu beste azeko gu iridin egin. Bai, eman bakarrik. Karriatu. Karriatu. Bale. Ta, le zure chegada txase juren. Eh, ordune ordu, teiken, ordu Orduzko eman behar. Mm. Bueno, ordu garai, beste garai ezite 81 bat dituzu. Bai bai bai bai. Gausek, seme gausek ushitari, kituta. eta soldago baino 20 urteki. Ah. Ta handi gaurrea txelaena galtu juen. Ah bai. Geori, geori iku ziren, trattori ki karri artean. Bai, ekarri. Txeko lanak itzego. Metak ere. Meta kampuan. Kampuan. Bai. Naiko lana. Tagi hatu... utzi horregenian 14 urtetan, ni 14 urtean itulik. Ba. Itzi utzi ona go crosskontigo ti. Crosskontigo ti go ti. Bai. Eta Gambara, gambara eta atzin Gambara. Ta gjoitigine belarra gambarda sartu. Belarra zerakoa beti ere gambara. Ne, ne, neukua belarra edortuok gambara. Gambarara. <coughs> Eta gero esposatu intzen, noski. Bai, 86 7 C86 7T. Eta nonatzen mantzenan Andria ba. Jo tzen Irune, Irune. ero non bate falta tzeneta no. Ba, bentescobilea. Ventasko zera horretara nola da churruna Churruni de 20 de junio ventasko biliena bai. No 2000. Be, bilea... ah, ah, bil... ja, bai. bai, ventasen bai bat. Bilia ventasen bilera, bilera deitzen genueken bailierei. Ah, bilera. No, ah, biltzeko bilera, bilera bailia deitzen zut zenbiko. Taros fateseeta noski. Ah, fatinju dan eskatu, mente vestinte vestin ta ni biltzen dituguen. Ta fez gaxa garase la unekin, cuadrillekin, erosekin. La Ta arrasia marteki zia. Estela. <laughs> <laughs> Tan dago ni 77 30 prese Berriz gotien txibiak La lana la, la fateko. Alare fateko. Listatu biak. Ez saltu biak. Esalta ohiagurte ez anotendiko bueno, zuk lego txanda nole ginen hemen. Bai herriak, bai ardillak, ohiuak, begiak oainik ere Berdin. Maratonio. Berri Menitor nice, gastarri, berak autxusu. Alaba, a, alaba. Ta lurdesitzen du zure andria. A, ne, Andria, zure. zure Juliana. Lourdes es, Lourdes es, Lourdes... Juliana. Juliana, lengo txandan berekin nuen. Zure amaken, ba, Juliana, Andrieekin. Ba, uaitxoetan da kanari. Txartia bakia gisa hori dirudible quisela beste modu batin intortzeko. Ta du batzalde bat itorko naiz orduan, aderatzen batutzen. <laughs> Tamen ari gara hitz eta pitzelta zen? Esan noten eri zali guzt guztatzen ditu? Zali, bi horrek ero, zer... Hortuko txonare kabadein ibiltzen mainioen. Abai? Andarriko... Bai. Inoze kabailerian. Ondarriko alardeko? Alardien. Makarri zoiik ortego, orro bestela? No, Gaitseko bi horre, zaldikarra batik faten joan, kalea esniegitea berdu dogeen. Abai. Ai. Kali saltzerat? Abai. Oiar karrua joan, lehen zentum zela, llantazko ruedekin. Bai, hori karrua. Eh, llantazko burnilekin, eh, zeratzen? Eh? Jo, bolta-bolta en burnilea. Bolta-bolta en burnilea. Bi bara. E, horrekin. Horrekin zama, matatzu, berdura, eta horrekin. Bai. Eta horrekin sama, orduan ematuzet, berdura, baraskilek eta zara denek berkatukotz. Bai, hori. Berkatukotz eh, bai. saltzekotz. Eta txoguna basun no, hor du zaldiko guntzukin? Hor duan, inundetzuk, orduan, orduan menetzuk, inundet, biorri, eta pazerriko biorri, atezin joan larra ardien. Abai, eta bai. moldatzezen? O? Ba, biorra, karuntotzu junt, bai, Ma, ta... bai. Hotzote nigure vicinio, hotzote nago bior bate. Hotzote nua ezaldi gainiko zire. Bior hieztu hoiek ilepila bai ezoten hori ondi ta, hankak eta apacha. Apache goriam dediji. Apacheka nola dizute, apache. Apacheka ilie mordatekin. Eta apacheka hankak direnola dizute, Bezua eta hankak. Hankak eta azpilan dotena ferra. Ferra. Oi, beti ferratua, kale unibitza metete. Beti ferratua. Beti be burrolegei. Be burrolegei, oi, o ik sai dimatzera, esku sala bai, eh. beti ferratua. Ba, eh. A, eta txu, tion, eta txuna i hori, patronen i saltu. Ne arte ke sentiga Jo, atxa, jun kawalini dimtsena, nimuti go zorra, idu 4o zero. Denosa liga ni hertsen duen. Eskalduta Saindura, saindura nio. Saldean hitz munduatia. Bai. Dani munduetan, baina rindez handitzuko da, rindez handitzuko da ne. Saindari jo, Zerrikitutatik saioz abete Hau zuzeneko bat da improvisazio bat da Hau zaiatita limf, le, living sessions Eta antxetaminako Pasarte oberenetakuak ziren politenetakoak Solitzarrensaz tamales azpalditik Ez da gola zaiatita eta ez dago gola Antxetamina bainon Badago zirrikitutatik, badago biskima, badago bionika hori dire, silozi benean, ekoizten diren Eta koipukore, eta ipurdi biztan Eta horie dire, silozi benean, ekoizten diren Zai augustiak, eta antxetai gratitik Eta aste honetan Chelepania. Ah, eta aste honetan Chelepania beste saio berri bat ja antzi dauka, Bueno, musika pixkat, pixka bat, eh, bueno. Ba, aitortuko dugu. Abestia ona delako niri lako, eta neri gustatzen saialako eta ni guiskiman ere ustedeu gustatzen saiola, baina chak break raionera asko finiera eta ki ucha gara en harre arren oste berri berri dik ez guretzat Denbora ka eizki daek hemen eh Silozibeneatik eh Antxederratitik, Padura honetatik eh, eta gaurko albistea 2011ko urriaren 6a hontan albistea da hainbeste egunta gero eguzki jakin eta ualdionekin eta halako giro goxoarekin eta haizegua edo egoaisiarekin eurillari dela eh oraintxe hartan e, urriaren 6a hontan eurilla hasi duta hori albisteon honbadak ba bertako nekazari guztea askorentzat Eta baita guretzat ere, ilaga kiratxa eta zera guztia, pozoi guztia, airean hemen menpillatua pixka bat e, sakabanatzen duen eta aizea behar, behar eskola duguna, ba, garbia, ba, arnazten dugun, baietz. E, bueno, nik ez dakit, esan direta behar abesti bat nahi zuen. Beltartean hemen, gasparrekin nirenditzen solasin, bai, bere baserrira fanitzen eta antzagon, eta txakurra saunka kastakik, amaina ama bat txustia, amaz, bat txakurror, tenk, tenk, tenk, katitik tenka. Eta berekin egon hitzen pixka bat, eta onatx bere, ba, bere itzak, ara? E, ara? Ez ez, alardeko. A, alardeko, orduan zereko, desfilitiko. Desfilitiko. Ah. Lehen dutik egin, bat zerritaren beharrik mitzen duen. Ah, ba bai, eh, junio. Ta... Lehen lehen dutik Jo, niak ortsen esilik, loioletik eta bentesko karteletik eta zit ¡Epa! ¡Eh, lo sé! A de... ¡Niño, ahora un leve leve que sí! ¡Niño, ahora un Lo, lo, lo, lo de que y yo no te quiero decir si Vai, yo no... Vale. saldilla! ¡Saldilla, si yo no! ¡Saldilla, Que es Vai. biorra, que está... Es bochoca... Bueno, tata. biorra, que todos sin chutar ti, ah, bai, ¿eh? ¡Ah, bai, eh! ¡Ah, vaya, todos sin chutar! Digo, está aquí cerda... Biorra, está saldilla, me da aquí ¿Va tocar? Eh, me ha cometo que quizás se ¡Ah, vale! Listo, sana. Arrata, sakilleta lua ero motzo. Motzo da, vale. Bai, ben. Ki por te bai. Está bestèric. A a arrestalita e mie gumiñ, eta chekorre besela. Chekorrak arrak. Arraka. Ta bianchakan diga, ben. Etizu, etizu sorride. Etizu bestera, bestera Beste Bestera zabak. Jo, hoiek igual, eh. Hoiek igual ere. E mie arrak. Ara bai. Ba, vale, vale. Eta orden hiru urte ateriku hutsita zaindu zela saldi gainen eta birri ingrigen birri ja eskua naizik ere bai andukina uh, utzi saldi fatak. Ah, uh, torri zikena metzi urteenik ulik plaza. Ah, posala bai, postu bai postu ho izela. Tenik gartsuko zara jaketa. Jaketa gartsu. Bai. beste jaketa ire jaketa torko alizik ezala nen eta orjoen. Ah, bai. <coughs> da, dio. <coughs> montelado Sandra de Turterte <tose> o Cirigliano. Ah. Hace como 56 años eh siempre cobra. Sa digañan. Borrito contento. Voyte contento. Te, <tose> te, ¿Te carros uh -huh. a suelo vangue te a tecosineta. A a tequeñuge. Vaye. Y no va rien teque a cie. Vaye. Espataquen. Espataquen a cie. Al solado, Es cabo da Nada, nada. Ya he isto mucho coisa. E ai. Será o que o xixarra cona que tenete. Tenete, tenete, Eta bueno, desa... buku bua, lai batien amenta honera nien a gardine Bua, laukatoi txaltzi besterik txinintu enta beste amenta san... no, ahi guen Ezan, ezan txo Hemen, ondaliko jende, xera, kompañezko, inundi kegatza sentintu enta xer, txibilitu jotzeko, ta, tamoro jotzeko, batabala jotzeko txinur, txenta ondarriken Beste amenta Hemen barren txistiko galeik ezta frantzitik ezin txizik ezin txizik ezin txizik ezin Arrentzak eta garretzik ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin ezin Alnieto lehetengo dau. Abai, bai, bai, bai. bai. Ike, o, orduko txibilito zarura? Txibilito, bai, dain txibilito txuilea ituko. bai, eh? bai. Bile hori maldiako ganei, bai, nie? bai. Bailik, eh? Eta soñetutzen dikondo? Uztatzen, atei guen, jo eskostik ez tukatzen da. Bonta bat izin dikartu eta ez tuk, ez tiner bini ere. ez di griñori, ez arruri garrere ez. Ez, ez. Eta, zein bai. zahatzen iletzen generalariko bena? Biretzat, du da notik egun jende hona, jende txarra, jende... Dena jende hona, bai? Eleganti, batzuk, baihotzam dikubetxe, gaistu... Ne, gaistu istu da lege bila du. Es. Es. Deno, bueno, jai eguna baita, ez da es. denak... Muturruzera ta... mutu, mutu, ginen biltziko ez da guna. Ez da... Esta... Baitziko eta pizta tantzitziko. Ta ba bineo bestik jo... Bozien tautito, jen zentzi biskabineo, daren ambak propi horatzen. Bai. Honar, orduan... Ie, emberetz urte, asintzela, la horita bat urte bat emberatuko bain. Kapitia maikar urtean garela, laukatu edifiziko zituken. Kompañiak ere, bitan bor, txistu bat, kanpinen guztu guztu guztu... Kompañiak bat atan borreta txistua gare bai. Baile, eh? Bakarre kompañiak. Bai. Hordun da hienak ezagutzen zitera, bella gara? Bai, ba. Eh? Oitze peneo, no eskizan, no tiko eskeretak, krakalak eta... Atauli egonek izate ziren, ahuna horietan. Txea, txea, tx eta nio baskaren hitzinek nien goen porfiletik abaino partikulartik ateriena zen diru bisu eta gaini gustu itzenenio jo nagikel ber porfiletik batu ta ami teuna kein douna joen para portfileta bada eta berrek denak oso guteko hasi den ondoko datu ez Bilo, Bilo politik batean da, zuen hartin baserritaren tardu eta zuen gainera pixka bat e, itxien dena beti lan lan franko itxien e? lan franko, potako, asko, asko, asko, asko, asko, asko so, hmmm... itxien Zerritu pasan, etzerritu pasan zen ordiak? Ez, yes, potaki bai Etzekari le bai, leiko bai Eta, gi iarra botzeko dut, zer nahi botzeko araik busko beti bai Zerrie eta... den motia de txinua ezaren deima tu mai zeti gasamatsene eta huke jo eta inkantia inkantia bai te txinua bai jo aski azantarri klar eta itinuk azitu komo jamon bai eta inkantia no beste gente beste usoko usokuki zeun no late zintzen segunda bat Mene, amarra, amarra, ikka, amarra bilaunik guakuntatzen joan. Guna. Tia, falta mucho. Guna, guai gire. Guso samorratu guenak, ez da? Joder, gordo gazetzen ez ginen, eh? Joder. Garra, aude alia jarri da, ezti, kusina, e, bortuan, mekau en diola. Gordo, linduak, eta... Behiak, janta, janta, janta, betetzen ez ginen. Betetzen ez, garo. eta horreik guxita eta horreik basa diak, eta... Eta, bueno, betiz, handizia... Fruitu, frutueka, perrexegak, perrex Gazei gti ibasak. Arraba kereva senten, arraba zertiru. Ondarbinen arrabakik badak ez diren arrabak. Abe arradan zestea. Ez, arraba pobo iba, ba, arraien arrautza dire beinu, arrabak ere ditute marrubilek ere bak. Marauila bai. Nolesan duk? Marauila. Marauila. Bai. Freza, freza. Freza bai. Marauila. Bai. Ondarbin arraba kezaten dire nonbait ere. Eh? Maraguja, maraguja. Maraguja. Oi zelade nununa de teñuna. Ah, no. O logo chiqui chiqui gertu. Chiqui chiqui ja. Tegun mo tingu xora kanais, altsana ene, as de gorigorren egatuta khatain beste, uru beste dik eziteke, ez? Hoiek maraguja. Arabera? Bai. beru mas sin aike gusta harsha teñe. Ni evdes ko que masuen. Acabó. Bai. Y ese la cereza. Uraz eskoko zera girezen egiztik guztik. Girezen urazko yes. botatzen badik. Behar ba, alege... du, euskila. Oaien bezala hemen ifini ditek, zera, olibak, azitunak, horrein ba, no lehete ditek? Azitunak, olibak, non lehete dite, ditek ditek? Hor, azitunak garritzen, olibak garritzen, minio kain duintziteken. Hor matza. Matza, ba, aspaldiko lembasen, ere, ba, ondak dira notiura? Mastiko horreka matza, Mazti, matza, matza. Galupetik en... Bai... Zer, de torri, edekontea... Eh, Errek ez olu hori, masti. Masti izena jarrailea menduk... Matxa zelako bertan? Be, or, ze ondu menduk, ze matza. Matza, ah, kontu, masti, hortik eldu da, orduan. Ba, or, e, or basen, o... baserrin zenezen ezan eura, eh? masti, oi nola basa, or, baserrik, orri txakun baserrik, o, erriak batamateri zein jalo, txakit. Oitura bada, eh, zetik, kan, txatetek, getariko, ifintzen duten matza ora, ondarribi zuri, ondar Masti. Hore izena gari mentzutekan, Masti Matza zula. Matza zula. Matza batakigun lehen ere, batzela, eta baina ere oitxura dela, Baina, sagarra gehiago? Ba, sagarra gehiago. Bu, hau zardioen. Deina sagar dila. Sagaztile oa zagar dila? Zagar dila. Zagar dila. Deina sagarras bezdea. Guain ere badao, ez? Guango gutxi ordura. Urdu urdu. Mino urdu urdu er zertzen bain beste. Gero... Joder... Gero tolarit non Bai. Nik hendien goto lagia bat egitekin. Abai, Behar da, astuzio ortsi gondik. Abai, eh? Esti usatzen, eh? Astuzioz, eh, ah! biltzen minuen. Hemen berten etxinen iten zuten horren? Ne, bau, bau, bau. Ba. Huan dela... Zei sorti urte arte etxinen. Abai, eh? Ta... Pitarra zer? Egun sargoitan, pitarra? Egun sargoitan ta... Koidau... Iak itintzi berten ta... Ifermentatzen zen nian ja... A... a Zulitut june hori... Ja. Abai ota obiezok saldo kontenera illa ba baina pitarra ta bat bidire desberdintasuna subir pitarra yo nerdiska ura botia uratu bezala, eh bai eta hau udako giluen zertz zarbetzean da ante ante anta asken zortu bai. askortu bai bai bai, bai askortu baina bai. pitarraekin ordien ura pitarraekin urekin ja sailu askortu taimen o churba sen ausoko tartetika saharak anutzen mane onareko ba, ba, ba, ba, ba. eta gerra de moran Eztetik gani hor horietuko jaz Gerra de Morazaz. Ba, ba, ba. no, bai, bai, bai, bai. Hemen hartu dintzen zuten ere bai, noski? Artu dintzen bai, bai. Bai ara, hor duna eskoere. Hortzenak hartu. Hartu. Baina, bueno, behir eta asindirimateko, ez? Asindirimateko eta ollugok eta... Eta Ta taluak? Talu egitiko, hemen, Gerra Andori emengo errototan egitxilek eta naparraura. Ba. Hori da, hori zankaitu nalten ere. Larrartian, larrartian, aurkitzen da lore txobat Aurrian, umetxo bat, lore txohari begiran Loreto my friend, ho grazie come ci no es que Loretxoa, zera gure baratzeren erdian Loretxo batero. Sa batutan belar charrak, eh, sortzen dira asko. Tamais eta, eta naigabe eta erruz. eta gero ondola dire. Zera txuri hoiek gaur egon inbasoras edo nola dire? euskeraz nola saltan inbasor en sanpachaiak, gure zan patzaiek etortzen zaineri gogoen. Ba, bueno, ez, invasores dire. Ba, bai, eta landare mota bat, bat ikusten duzute hola oso tropikalaren moduko baditu, ba, iaje bat zuki, ba, hori da, la espezio bat onara etorri dena erruz, ez dela bertakoa, eta toki guztitan non nahi edatzen ari dena. Txs, koipuek bezala paduran. <laughs> bueno, aizkidak eh, agurrezateko ten horian, engaurko eh, zailo izan dut da, Gazpar, eh, atzetik entzungo dizia pixar bat, tal doren zintonearekin, gera gara, eh? Franko, beten egitzi, itxin ziken. los gipuzkoa nozera emeloz txulitoz. Ato, Arru, arruak, handi nahiak. Bai, naparruen, er, Franko jo nain zentzuna, naparruen errotekik ekiak. Eta meni txillak. txillak. Ta, zert, bat, txurreik, <coughs> <esan>. <coughs> Ni eta meni txillak. Eta zert, gipuzkoa erzertziren, bat, txurroikoz. Nixen zanbertiet. De, ergoz, gez, amorratzer, eta arontz fanbiar, hemen goz. Ta, itxin la, laukilo hartu izake, eta tar Artu bai eta irinik ez. Etutu edu lertzen nik, etutu lertzen gauza bat. Koidu, koidu, niko horretizan de los txulitos, kesamur. Eta rota basinen bat, men? Joder, nuna errotatxa. Zeitxean dien nola bi horrak. Ba. Horra errotaba juen, eta erotaba. Eta erotaba. bai ebai. Baita ero, basen hartuko errotan. Hartuko bai. errotan ebai. Errotan, errotan faltik egin nuen. Eta, eta alaren? Erdiko errotan hor juen, ba. bekorrotan bai. Hori joan di da, konpondu eh? e, konpon duen ditek, rota, ah. eta bain ikusten da nola, nola txet, a, a, aliak, artuun aliak, clac, clac, clac, clac. Ba, nola txetzen zuen, ar arrilak, gurekin eta oso poli dite da. Digo, e, lezakan ikusten nien, elektrizite egin jarraia, ah. motortik agarri eta klak, klak, irin jaiten. Irin jaiten, nio. Ja. Taz opa, gezue, goizetan gozaltzeko? Kutalua, finiazkozko jan. Ez? Ez. Ez. Ama, Zamiguel eraitzen zuen ez nien zartzen da. Zamigueleko hausen duen bertan? Bae, ba. Bai, pasien zuen duen bertan. Ta, irun entzenei barriak abetzena Zamiel duen. Bai. Oain ez da hordia hola? Joder, Zamiel. Ben bai? Refeko, ah. Bueno, Makarela eta Gaspar. Gaspar eta Makarela, bertan hor, oi aurta, oi aurta boian hor, gaiziki bel magalian, gaizu dian, eh? Ez ato temesela han, azinda, nahi kolan txerrile denetetik, badau, badaukate lapiñak, konehuak, txerriak, txalak, bigantxak, ardillak, gero daukate baratzen leikuak, daukate denetarik batatak, arbileten atitiden, atitipu lanasko lanfranko Franco lanasko inalaro eta lan asko bat urteko giza mia ole, bere gatik guzki <laughs> banen dut eta bueno, agurtza dosterik ez, eh? Abestionekin, Foo Fightersen, my hero La stanak maitiak datorren aste arte. <laughs> Musulizun bat de beraien mingaña Hala, ondo fan, ah, farregin, eh? asko. Estasi joio el más rico bai, eh? Ezalo sabes, las paredes